microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea G042. Această lecțiune va începe astăzi cu prilejul unei meditații asupra versetului 18 de la Galatin capitolul 5, numai cea de-a doua jumătate a meditației, care n-a putut fi acoperită cu prilejul lecțiunii precedente din motive de timp.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 așa după cum Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu a călăuzit pe preacredinciosul său slujitor, preotul Niculiță, să le pună în scris pentru noi. După aceea, tot prin harul și bunătatea lui Dumnezeu, meditațiile acestea, fiind prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor lecțiunea 30 de minute, se pretează difuzărilor pe calea undelor de radio. Mai înainte de a pătrunde în textul lecțiunii noastre de zi, vreau să vă citesc o scurtă relatare cu privire la viața unui mare credincios. Sigur, pe pământ aici este cunoscut mai mult sau mai puțin, dar numele lui poate fi foarte mare în ceruri. Citeam astfel despre pastorul Spenner. El avea o construcție delicată și era desior bolnav. S-a născut la 1635 și a trăit până la 1705. Era originar din Alsacia. el a făcut o lucrare dintre cele mai însemnate. A lăsat în urma sa 123 de volume. Corespondența lui foarte extinsă îl obliga să scrie mai mult de 100 de scrisori pe ani. Nu și îngăduia nici o clipă de odihnă. Se spune că în decurs de șapte ani N-a avut de, timp decât de două ori să intre în grădina sa. Drumurile necesare pentru numeroasele vizite pe care le făcea îi țineau loc de plimbare. În fiecare zi punea deoparte timp pentru rugăciune. Pe patul de moarte, pentru că unul din prietenii săi amintea de binele pe care le răspândise în jurul său, acesta, muribundul, l-a întrerupt cu cuvintele, O, nu, nu, eu n-am niciun merit, niciunul nici unul decât acela pe care îl găsesc în Domnul Iisus Hristos prin îndurarea lui Dumnezeu. Din tot binele pe care El mi l-a dat să-l fac, nu mi-a trebuit absolut nimic. Din toate acestea nu-mi rămâne decât sentimentul lipsurilor mele. Dragii mei, haideți să învățăm și noi din astfel de exemple cum putem folosi timpul cu eficiență maximă, cum putem răscumpăra vremea. Mă gândesc în momentul acesta la atâția creștini care își petrec vara la mare și iarna la munte, fac înconjurul Europei și alții care își permit mai mult și înconjurul lumii. Când vor fi având ei timp să facă atâtea? În timp ce așa de mulți sunt aceia care încă n-au auzit Evanghelia și este atâta nevoie de lucrători, cuvântul ne spune răscumpărați vremea. Mă aflu acum spre sfârșitul lunii noiembrie și vorbeam cu cineva care este un lucrător despre revelionul care se apropie și îmi spunea că deja este aranjat să-l facă undeva la munte, la cabană, când vom fi având timp pentru atâtea lucruri, când în jurul nostru este atâta nevoie, iată niște întrebări care ne-ar face tare bine să ni le punem, dar să ni le punem cu seriozitate pentru că într-o zi, să știți, noi o să rămânem decât cu cele pe care le-am făcut în numele Domnului Isus și pentru lucrarea Lui. De ce să ajungem să ne pară rău de atâta timp pe care l-am irosit cu lucruri de nimic, de bani folosiți aiurea, de energie investită în lucrurile acestea în loc să le punem în cele veșnice, Haideți să începem să ne facem un inventar serios al vieții noastre și să cântărim bine orice activitate pe care o desfășurăm, orice investiție pe care o facem în materie de finanțe, în materie de timp și în energia noastră. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să ne verificăm și noi în lumina adevărului pe care îl spunem, Că suntem cetățeni ai cerului și doar trecători aici pe pământ. Ajută-ne să ne facem foarte bine inventarul vieții, să vedem cât dăm și noi pentru acela care a dat totul pentru noi, adică pentru tine. Să ne ajuți, Doamne, să nu mai precupețim nimic din ceea ce am putea face pentru tine, în vederea scopului pentru care ne-ai adus aici pe pământ, ca prin noi să a și pe alții la tine, pentru slava ta, fericirea veșnică a noastră și a celor la care ne așteaptă să-i aducem la tine. Amin. Cu okay. ce Câte în lume alești Cu tine veșnicie Ce ei să duci când mergi Cu cerămâi din banii Pe care-i în fârci Când moartea o să-mi Tu pentru ce ai Cum rămâi din cârte O doabea și-nvrași Când alții sunt înstrențe Și tremură sărași Cum ce rămâi din slava De ce te ai strâns Când o să vină foc Scriește-te pe plus. Care gătești și ei, Cu ce vei sta în fața Cumplitului joi. Când toate arzând plecare Sărac, nebun și bol Cu ce rămâi din slava Deșartă ce ți-ai Chiar așa, cu ce rămâi, ce bine ar fi să ne întrebăm. Haideți acum să ne apropiem de versetul 18 de la Galaten, capitolul 5, unde scrie Dacă sunteți călăuziți de Duhul, adică de Duhul Sfânt, nu sunteți sub lege. Dragii mei, când Duhul vreunei legi ne cârmuiește, umblăm fără pace, prin locuri pline de înfrângeri, prin voile întunecoase ale fără de legii, căci, așa cum spune Scriptura, legea este făcută pentru cei fără de lege, lipsiți de bucurie. Dar cine este cârmuit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, are posibilitatea să nici nu mai păcătuiască. Așa cum citim la 1 Ioan, capitolul 2, spune cuvântul copilașilor: Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Întrebare. Este cineva care n-a păcătuit? Răspuns categoric, nu! În afară de Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n-a călcat nimeni pe pământul acesta care să nu fi păcătuit. Ceea ce vrem însă să scoatem în evidență prin afirmația versetului acestuia este că mântuirea pregătită de Dumnezeu prin Duhul Sfânt este așa de plină de putere încât... Am putea trăi chiar fără să păcătuim lucru care era imposibil în timpul legii. Deci, sub Duhul Sfânt al lui Dumnezeu avem tot potențialul de a nu mai păcătui. De ce atunci am mai avea nevoie de lege? Ce nevoie mai are de porunca nu urâ acela care trăiește sub puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu? Cine ar mai putea urâ? când trăiește călăuzit de Sfântul Duh al lui Dumnezeu. Dragostea este pășunea prin care îl paște Duhul Sfânt și cine se hrănește cu dragostea va împrăștia dragostea așa după cum soarele își împrăștie fără trudă lumina și căldura sa. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, spune Scriptura aici, nu mai sunteți sub lege. Deci este condiționată libertatea față de lege. Numai dacă sunteți călăuziți de Duhul. Mare însemnătate are cuvântul dacă în viața de credință. Numai când trecem peste el am ajuns în împărăția lui Dumnezeu. Dacă însetează cineva spune cuvântul, dacă voiește cineva să mă urmeze, dacă aude cineva glasul meu și așa mai departe, e plină cartea sfântă de cuvântul dacă. De acest lucru este legat viața și moartea, fericirea sau nefericirea veșnică. Dacă umblați călăuziți de Duhul, nu mai sunteți sub lege. În continuare, la versetul 19 de la Galaten 5, începând cu versetul 19, vreo câteva versete mai jos, ne sunt arătate faptele firii pământești. Și începem să citim cu versetul 19. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea, Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, vom vedea imediat și altele mai jos, să ne oprind deocamdată la acest verset. Cunoscute sunt faptele firii pământești chiar și de cei care nu se ocupă cu Evanghelia, nici ei nu le pot ocoli și nici nu le pot da alt nume. La traducerea Bibliei diferitelor popoare sălbatice, pentru acest pasaj, traducătorii au găsit mai ușor cuvinte pentru vicii decât pentru virtuți. Un șef de trib a fost întrebat, cum de sunt atâtea cuvinte pentru pungași? O, oh, a spus el, ei sunt mulți, la fel și numele lor. Păcatele din lume sunt ca pietrele, virtuțile sunt ca diamantele. A săvârși păcate înseamnă a cădea în prăpastie. A săvârși virtuți înseamnă a te înălța din prăpastie. Și după cât e de les necăderea față de înălțare, tot așa este săvârșirea păcatelor față de virtuți. Toată floarea tineretului este înmormântată pe câmpul desfrânării. Spurgeon spunea că cu excepția acestui păcat, adevărații ai lui Hristos se împotrivesc fiecare ispite, dar aici trebuie să fugă. Așa devin biruitori. Iosif cădea dacă nu fugea. Fugiți de filme obscene, fugiți de băutură, fugiți de literatură ușuratică, de discuții rușinoase, de îmbrăcăminte nepotrivită, etc. care trezește pofta. Acestea sunt îndemnurile lui Spurgeon. Eu aș adăuga ceva în plus. El spune, fugiți de filme obscene. Eu vă spun că n-ați pierde nimic dacă ați fugit de toate filmele. Pentru că niciodată nu știți ce prezintă filmul acesta decât în momentul în care te duci în sală. V-am mai spus eu probabil și altă dată. Am, na, când erau copiii mei mici acasă, voiau și ei neapărat să vadă filme creștine. Tăticule, este un film creștin. Bine, tată, luați și voi filmul ăsta creștin. La mine a fost obligația, câtă vreme am avut copiii acasă, am avut televizor, că trebuiau să vadă și ei la televizor, aveau de făcut teme, dar era pus într-un loc unde eu aveam acces tot timpul să iau aminte la ce se uită ei. Așa se face că luaseră un film cu Moise și cu Sephora și când am trecut și eu pe acolo să iau seama la ce se uită ei, m-am așezat jos Tocmai era o scenă când actorul care a arăta pe Moise prezenta scena întâlnirii lui cu sefora și îl arăta în niște imagini așa de nepotrivite încât copiii mei au dat fuga la televizor să le închidă. Și eu spun, stai așa, tată, de ce îl închizi? Că e film creștin, n-ai spus tu că e film creștin? dată tigure, dar tu vii numai când sunt scene din astea. Mă, copile, dacă e film creștin, mă... Și interesant că de câte ori treceam pe acolo, găseam câte o scenă din asta. Vezi? Oricum ar fi. Și film creștin că îi zice, până nu se va pune ceva obscen acolo, mai accentuat sau mai puțin accentuat, nu se poate. De aceea, eu vă îndemn, lăsați filmele la o parte. Mult mai mult câștig aveți de a avea o părtășie cu cineva, poate chiar a vizita pe cineva în nevoie, decât să vă duceți la film. O să ziceți, bardiocoritori, ce știe bătrânul ăsta? Dacă bătrânul ăsta nu știe nimic, întreabă dacă poți să mergi cu Domnul Isus la filmul acela și du-te la toate filmele la care Domnul Isus crezi că ar merge cu tine. În sfârșit, haideți să venim înapoi la subiectul nostru. Cuvântul spune la 1 Timotei capitolul 2, cu versetul 2: Fugi de poftele tinereții. Fugi! Nu spune să te joci cu ele, nu spune să te crezi mare și tare că ai să poți rezista și că ai să iei numai cât vrei. Fugi, fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă, spune și un proverb românesc foarte înțelept. E mai bine să-ți rupi picioarele fugind de păcat decât să te culci pe patul lui moale și atrăgător. Dar nu e destul a fugi de păcat, ci trebuie să îmbrățișezi virtutea, să alergi după ea, să o cauți pretutindeni, cum spune Sfântul Iangură de Aur, pentru a vindeca. Nu e destul să scoți săgeata din rană, ci trebuie să pui peste ea un leac. Nu trebuie numai să scoți păcatele, ci să-ți însușești virtuțile. Până și păgânii aveau scârbă de păcat, de aceea în scrierile lor, se întâlnesc învățături ca acestea. Spre exemplu, refuzi să atingi un pământ murdar cu fecale, cum de dorești corpul din care ies? Aceasta e o carte de morală budistă. Sau, spune Diogene, un filozof grec din vechime, voluptatea este ocupația celor leneși. Ovidiu, un poet roman, spune, ai și făptuit păcatul când te-ai și oprit să-l faci numai că nu este permis. Faptele firii pământești sunt cunoscute, spune cuvântul aici. Da, așa este și la judecata cea dreaptă care va veni, Domnul nu ne va trage la răspundere pentru ceea ce n-am cunoscut, ci pentru ceea ce am cunoscut bine, dar n-am vrut să ținem seama. Alături de aceasta mai aduc un cuvânt. Spune cuvântul la 1 Tesalonicen 5, versetul 22, feriți-vă de orice se pare rău. Dacă noi nu luăm aminte să ne ferim de tot ceea ce doar apare a fi rău, suntem vinovați pentru căderea în păcat, deoarece n-am vegheat și nu ne-am abținut de la nu ne-am ferit, exact cum spune cuvântul aici, de ceea ce are o aparență, un potențial de rău. Continuând lista cu faptele firii pământești, Cuvântul Cel Sfânt al lui Dumnezeu ne spune în continuare la versetul 20 din Galateni 5. Închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbiile, certurile, zabistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide. Iată aici o listă de păcate izvorâte din fira pământească, păcate despărțitoare de Dumnezeu și de biserica Lui. Unde este păcatul, acolo și dezbinarea. Toate păcatele își au origine în firea veche stăpânită de satana. O poveste spune că într-o zi satana s-a căsătorit luându de nevastă pe nedreptatea care a născut șapte fete. prima, Trufia, măritată după oameni mari, pisma, măritată după cei mici, Înșelătoria, măritată după negustori, zgârcenia, măritată după bogați, fățărnicia, măritată după cleri și după toți cei ce se ocupă cu evanghelia, înălțarea după femei și a șaptea, desfrânarea, pe care n-a măritat-o, ci o ține acasă, îmbiind pe toți cu ea. Versetul de mai sus începe cu închinarea la idoli și poate mulți răsuflă ușurați spunând că acest păcat nu-l au. Dar haideți să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu și el ne va arăta limpede că închinarea la idoli nu e numai închinarea la obiecte făcute de mâna omului, ci orice lucru, ființă sau patimă care se așează în locul lui Dumnezeu în inimă este o închinare la idoli. Lăcomia este iarăși o închinare la idol, cum scrie la, Colos la Colosen 3 cu 5. Dumnezeul lor este pântecele, spune la Filipeni 3 cu 19. Și familia poate deveni idol, și casa, și serviciul, și orice ocupație, în afară de slujba Domnului, toate pot deveni idoli. Așa stând lucrurile, ce putem spune despre noi când e vorba de păcatul închinării la idoli? Urmează apoi vrăjitoria, dar nu numai cei care se ocupă cu vrăjile cu ghicitul sunt vinovați de acest păcat, ci toți care în vreun fel sau altul înșeală sufletele. Toți diplomații spirituali care caută să facă adepți pentru partida lor, toți aceia care forțează cuvântul lui Dumnezeu ca să încapă în tiparul religiei lor, toți aceștia practică vrăjitorie, ei vrăjesc sufletele. Orice înșelăciune este o vrajă, este felul de a lucra al șarpelui. Urmează apoi vrajba. Vai, câte de învrăjbită lumea! Dar să lăsăm lumea și să privim în rândurile celor care se ocupă cu Evanghelia. Cât sunt aceștia de învrăjbit? Vrajbă în familie, vrajbă în adunare, vrajbă în serviciul în care îl au. Ce avem de spus noi care citim aceste rânduri despre acest păcat? Iată apoi certurile. Cearta este soră bună cu vrajba. Pentru ceartă trebuie totdeauna doi inși. Și unde este ceartă, amândouă părțile sunt de vină. Robul Domnului nu trebuie să se certe, spune cuvântul lui Dumnezeu la 2 Timotei cu 2 2,24. Marea artă a vieții constă în a înțelege pe ceilalți. Zavistiile O, oh, ce grozav păcat este și acesta! Un înțelept a fost întrebat, care ochi văd mai bine? El a răspuns, ochii zavistuitorilor, pentru că aceștia văd prin toate casele, prin toate depărtările, văd lucrurile cele mai mărunte, bancă văd și ce nu este... Mareșalul Averescu, în lucrarea Notițele din Război, povestește că generalii ceilalți îl invidiau și cât a fost la armata de nord, îi luau divizii și le trimiteau în sud și invers. Ar fi preferat o înfrângere a țării numai să nu fie el victorios. Nici în fața pericolului pentru țară n-a dispărut invidia. Mâniile Platon spunea că, cu cât cineva este mai nobil, cu atât se mânie mai puțin. Dar și mai mult, cu cât cineva se înrădăcinează mai mult în Hristos, cu cât trăiește mai mult sfințenia și dragostea, se mânie mai puțin până ajunge la starea de a nu se mai mânia. Dovadă că ești pocăit este că nu păstrezi mânia. Erasmus de Rotterdam vorbește despre teologica despre buruiana cea mai rea Căci soiul acesta de oameni, zice el, este foarte trufaș și iute la mânie. E un citat luat din Elogiul Nebuniei, pagina 85. Neînțelegerile În Hristos se coboară orice deal și se ridică orice vale. În el seacă râul oricărei neînțelegeri. Sufletele care nu se înțeleg, deși spun că sunt credincioase, nu l-au pe Hristos ca stăpâna lor, nu au pășit pragul nașterii din nou. Hristos este pacea noastră. Dezbinerile Păcatul dezbinării este unul din cele mai grave. s a chiar la temelia casei. El este un fel de duh al diavolului. Diavolul a făcut prima dezbinare și toți cei care dezbină sufletele de la dragoste și adevăr sunt fii diavolului. Certurile de partide în original spune secte sau erezii. Cu privire la acest mare păcat, trebuie să fim foarte atenți ca să nu-l confundăm. Castelio scrie, pe când într-un oraș sau într-o regiune e socotit om cu credință adevărată, vei trece în târgul apropiat drept eretic, așa că dacă un om ar vrea astăzi să trăiască în tihnă, ar trebui să aibă atâtea convingeri și religii câte orașe și țări există. Și iată, mai departe, câteva alte păreri cu privire la aceasta spune Dacă stau și chibzuiesc ce anume este un eretic, nu găsesc altceva decât că numim eretici pe toți aceia care nu sunt de acord cu părerea noastră. Guana după eretici e o nerozie și sminteală criminală. Nu se găsesc nicio sectă care să nu condamne pe toate celelalte. Dacă Hristos ar fi aici de față, niciodată nu v-ar sfătui să ucideți pe aceea care îi venerează numele, chiar dacă ar fi greșiți în vreun amănunt sau ar fi pornit pe căi greșite. Acestea sunt câteva citate de Castelio. Frumos și drept scrie acest om, trebuie să recunoaștem, pentru că, stând și judecând lucrurile, nimeni nu-și vrea răul. Și dacă cineva a pornit să caute adevărul, chiar pe căi greșite, va ajunge să-i descopere adevărata cale și adevărata față. Dumnezeu îi va da acest har, numai să fie cu inima sinceră. Celor sinceri, el li se descoperă. Faptul că ai pornit să cauți adevărul este lucrul cel mai principal. E ca și cum l-ai aflat, așa spune și fericitul Augustin. Și apoi, cine vrea să interzică cercetătorului eroarea, îi taie firul vieții. O știință care nu are voie să greșească nu mai poate creia. În versetul de mai sus scrie că să rămânem mereu smeriți și să recunoaștem barierele progresului. Vrea să ne arate apoi că erezia adevărată este lipsa dragostei. unde dragoste nu sunt certuri de partide. Cei mai eretici sunt închizitorii, fie mai vechi, fie mai noi. Nu numai cei care răpesc viața cuiva sunt închizitori, ci și cei care îi răpesc bunul nume, cei care sting dragostea. Un închizitor de pe vremuri scria despre eretici astfel. Ereticii pot fi recunoscuți prin obiceiurile și vorba lor, fiindcă sunt modești și ordonați. Nu se mândresc cu hainele lor care nu sunt nici scumpe, dar nici urâte. Nu se ocupă cu comerțul ca să evite minciunile, jurămintele și frauda, ci trăiesc din munca lor. Învățătorii lor sunt meseriași. Ei nu adună bogății, ci sunt mulțumiți cu cele necesare. Sunt curați și cumpătați în mâncare. Nu merg la cârciumi sau dansuri. Se înfrânează de la mânie. Sunt mereu la lucru. O cuvintele ușiratice, reușiratice și se feresc de jurăminte. Nu spun nici măcar adevărat sau sigur considerându-le jurăminte. Iată aici o bună listă a unui adevărat creștin. Părintele Iosif Trifa scrie într-o carte că la un om care începuse să pășească pe calea pocăinței a venit jandarmul, trimis de preotul din sat, socotindu-l eretic. Omul când a văzut că intră jandarmul, de frică s-a repezit la o ladă, de unde a scos o pipă și a pus-o în gură și ca să dovedească și mai precis că nu e eretic, a tras și câteva înjurături. Jandarmul în fața acestor argumente s-a dus liniștit la preot spunând despre omul purut că nu-i eretic fiindcă are pipă și înjură. Vedeți, nu de erezia protestantă, catolică, adventistă sau altele avem aneteme noi, ci de propriile noastre păcate. O biserică dacă nu practică sfințenia nu-i biserică. Un creștin care nu se silește să trăiască neprihănire și dragoste nu-i creștin. Aici e toată erezia Domnul să ne lumineze. Iubiți creștini, anunțăm aici încheierea programului G042 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții să ne ajute Dumnezeu să practicăm adevărata credință în Domnul Isus Hristos. Amin.